швидко і справами цими упорався, потім ще й ватру сам розпалив, і нарешті побачив він нас і промовив: "Хто ви, чужинці? Шляхом від Киляви пливете вологим, в справі який? чи так навманя, би блукаєте морем?" Наче розбійники ті, що гасають у водних просторах, Важачи власним життям, і біду несучи чужоземцям. Так говорив він, і любими ми зажурились серцями. Сповнив нас жахом страшний його голос і вигляд потворний. У відповідь все ж я до нього з такими звернувся словами. Родом усі ми Ахеї, додому вертаємо строї, та супротивними гнані вітрами над хланню морською збились з путі, і на інших шляхах та на іншій дорозі ми опинились. Зевсова, видно, на те була воля, горді ми бути людьми Агамемнона, сина Атрея слава якого тепер до високого неба сягає. Місто велике, бо він зруйнував і люду багато винищив. Ми ж прибули аж сюди, і от припадаєм всі до колін твоїх. Виявиш ти нам гостинність, чи, може, ще й подарунок даси, що гостям їх звично дарують. Отже, могутній, «Богів пошануй, благаєм тебе ми! Зевзбоє сам покровитель гостей і усіх, що благають! Він і гостинний, і гостям супутник достойним пошани!» Так говорив я, а він відповів мені словом безжальним. «Ну, жить дурний ти, чужинче!» Та й здалеку, мабуть, прибув ти, що шанувати і боятись богів мене так умовляєш. Нам, кіклопам й до Зевса, і до державця, і до блаженних богів. Самі, бо від них ми сильніші. Страх перед Зевсом мене не примусить тебе пощадити з товаришами, якщо... Того власний мій дух не накаже. Краще скажи мені, де корабель твій, оснащений нині, до суходолу пристав. Далеко чи близько, щоб знав я? Так він випитувать став, але це не укрилось від мене, мав бо я досвід і хитрими мовив до нього словами мій корабель. Розтрощив Посейдон землі-потрясатель, кинувши ним оскелі стрімкі, при самому збережжі вашого краю, вітром сюди його з моря загнало. Наглої смерті проте із супутцями я врятувався. Так я сказав, не відмовив безжалісний серцем нічого, скочив раптово і руки свої на супутців наклавши. Двох, як щенят ухопив, і з силою ними об землю вдарив, аж мозок їх бризнув і скрізь по землі розіллявся. Пошматувавши їх геть, спорядив собі з них він вечерю. Все він пожер, начелев» що годується в горах, нічого не залишив ні утроби, ні м'яса, ні кості із мозком. Руки з риданням гірким до Зевса ми всі простягали, бачачи злочин такий у серці своїм безпорадні. А як наповнив кіклоп свого черева глиб ненажерний м'ясом людським, Молоком нерозвавленим їжу запив він, і міжовець у печері своїй спочивати розлігся. Духом відважним тоді таку я подав собі раду ближче підкрастись і меч свій нагострений спіхов, добувши, вдарити в груди йому, рукою намацавши місце, де печінки під осердям, та інша затримала думка. Всі ми в печері отут загинули б марною смертю, бо від високих дверей не змогли б одвалити руками камінь той величезний, що велетень ним завалив їх. Так ми в журбі та зітханнях на світлу еос дожидали.